zer gaiersa eta iruzurra urtero, irurogei eta larogoi miliar euro artean kostatzen zaio Frantziar estatuari eta mila miliar euro Europari. Parisko ekintzaren ondotik, hauziperatu zuten beraz Jon Pale, zer salatzen duten, susen, espikatzen digu bizi mugimenduko ana izagirrek. Salatzen e, duguna, da um, BNP bankuak... E... Dituen eginkizunak egin kizunak uh, zer esan eta ez bakarrik BNP bankoak, baita beste banku handi batzuk ere. Uh, Baina, hor, BNP da gure gure zibla, zenta, uh, John, John Pale biziko militantea uh, auziperatuko du, urtahilaren bederatzean aztelenarekin, aki zen. Uh, guk salatzen dugu zer gai esan, zer Eta uh, uh, estatuaren sustengoarekin antolatua den hori, zer Eta, jakimak da, irurogoi edo laurogei euro, uh, eurotaz uh, mitzogirela frantzia mailan. Eta diru horrekin guk uh, nahi dugu adierazi uh, ebe uh, krisi ekologikoa eta soziala uh, ahainatzen al, al, alditezkela. Mm -hmm. Nola prestat duzue auzio horren defentsaai ja danik sustengua da nabat izan da. Bai, sustengo handan bat izan da, uh, ogoi bat ekintz uh, antolatu dira jadanik, eta, asteburuntan buruntan, uh, berrogeita bost bat ekintz antolatuko dira Frantzia osoan. Uh, hemen Euskal izan di, izango ditugu ekintza batzuk ere, de, bon, ez ditugu uh, ekintza guzien datak eta setasunak emanen, baina, uh, larun batean, uh, abenduaren amajean, bederatziak tehditan itzordua emaiten dugu biziko uh, lokalean, uh, Ekintza publiko bat antolatzeko, denak gomitatzen zaituztegu, batekin etortzea eta bai honan antolatuko dugu ekintza bat, bortizkeriari gabeko ekintza bat, umore harekin, irringarria, bizik egiten dituan, ekintz guzien ere Gero ondotik berazurtarrilaren behatzean izanen da hauzia nola pentsatu duzue? Uchtahilaren bederatzian, astilenarrikin izango da hauziak zen, Doni bane eta baionatik autobusak antolatzen ditugu ara joiteko. Joan jinak amaika euro kostatzen du, eta um, da piskat uh, laborantxakan barrak izan zuen hauziaren uh, ere duan, beraz, hemen go, jende guzien uh, elkartasunarekin uh, kontatzen dugu, eta uh, behileen baileen uh, kontaktatu bizi, uh, autobusa txartela kartzeko, eta uh, han bertan izango dira animazioan hitz, uh, izango da pixkat pesta egun bat, ere, uh, jont sustengatzeko eta zergaiesa eta zer gai impunitatea salatzeko, uh, di publikoak izango dira, kontzertuak jateko heateko uh, anitz eta eta la, beraz uh, astelearekin bai, uh, urttagilalarren bederatan uh, Baionattik eta garazitik izango dira partzitzeak autobus ez, eraak uh, ukanen ditu ere uh, lekuko batzu bere defentsarako. Bai, bai, bai, euh, pertsona ezagunak gainela euh, Alanola, Vincent Drose, euh, Patrick Vivere, Annick Coupe euh, eta bon, bere abokat, abokatak dira Eva Jolie eta bere Alaba Beraz, euh, bai, euh, frantzia mailan euh, biziki ezagunak diren pertsona publikoak euh, esperen sustengoa eman diote, beraz hortako e nahi dugu ere hauzi hori izan dadin e zenta, gainera heldu den urtean izango ditugu hauteskunde e presidentidenttzeak janttzean eta nagin nuke zergai esaren kasua izan dadin gai nagusi bat kanpaina e hauteskunde kanpainan.